Марія повернула до дверей, але коридором уже лунало. «Ну, то як там поживає твоя красуня? Де вона і чому ти її не будеш, як належить справжнім чоловікам? Бо пива не дістанеш, нече!» І вона відчула, як шарпнулося серце, хоч як його тренували, хоч як його вчили не шарпатися. Прохід загородив могутніми плечима чоловік класичної породи вікінгів. Такі обожнюють геройствувати на сторінках романів, і так рідко трапляються в житті. І сконфужено втупився у неї, не знаючи, що робити з трьома пляшками львівського. У погляді нічого, крім дитячої наївності. Боже, як часто він приходив до неї у сни! А коли прийшов яву, вона вже виявилася заміжньою. Та й у нього обручка на пальці. Але хіба від цього щось змінюється? У всьому світі тільки вони двоє, сам на сам. Доброго дня вам, ми тут зібралися з Владом. Бачу. Що ж, біда може мати різні личини, у тому числі... «Потужньо щелепне лице білявого вікінга». «То хто вам сказав, що вона гарна?» Клацнув, вмикаючись, найдавніший захисний механізм – агресія, і дозволивши йому врешті-решт увімкнутись? Марія відчула полегшення. «Недовго тривала певна річ». «Не зрозумів?» «Вас не було на весіллі, і в мене немає фотографій». Щоб ви могли мене бачити То хто вам сказав, що я красуня? А раптом я горбата, крива і кульгава Ну, Влад сказав Знаєте, чоловіки люблять хвалитися своїми жінками От і він не виняток Не бачу нічого поганого в цьому І тому ви у неділю, з самого ранку, вирішили переконатися Чи Влад вам не збрехав Розуміла, що не може зупинитись, і раділа з цього. Право здіймати сутички – найдревніше право гомо Обмеження цього права породило в'язниці. А що таке в'язниця, знала не з чуток. Скажімо, у мене є певна приватна справа до вашого чоловіка, у яку я не повинна втручатися. Так би одразу і сказали. «У мене теж є одна приватна справа до мого чоловіка. Але що ж вона почекає? а Ви ж гість?» Гість ніяк не міг второпити, за що впав у немілість. І Марія, розминаючись з ним у дверях, нутром відчула це нерозуміння, але не збиралася нічого пояснювати. «Як пояснити тому, хто не знає рабства, оте почуття, що примушує вас рватися з ланцюга і кидатися на огорожу, за якою ходять собі, куди хочуть, вільні створіння. Як це пояснити? Треба спитати у прикутих добут псів. У кварталі, де вона відучора мешкає, їх повно. Вони різних мастей і порід. Та все більше непородисті. Може, пси знають відповідь? Давай сюди це пиво. Але якщо воно тепле, спочатку скажи мені, що тут сталося. Викладачі анатомії всі такі курватурні. Примітка. Курватура, латинське, кривизна. Олег засміявся. Влад розумів, чому студентами вони затіяли гру, яка тривала до сьогодні. У ній матюки в обов'язковому порядку змінювалися латинськими термінами. Хто забував це правило, платив до спільної каси 5 копійок. Виходило смішно. У теперішній ситуації він нічого смішного не бачив. Алкоголь поступово вивітрювався, а нудьга займала його місце у кровоносній системі. І як від неї звільнитися, він не знав. Марія швидко переодягнулася, і набравши у груди повітря, вийшла за поріг. Неділя – законний вихідний, і вона не для того колись відвоювала права на цей день, щоб сьогодні від нього відмовитися. Навіть якщо понад усе хочеться впасти в ліжко і проспати все життя. Але їй конче треба забратися з цієї хати. У неї ще є надія, що вона помилилась. Брат чекав на неї біля помпезного триповерхового будинку з великою чарунковою огорожею. Чекав, поглядаючи на скаженого від люті вовкодава на товстому ланцюгу, який стрибав і стрибав на сітку, намагаючись дістати людину з того боку. Марія згадала слова зі старого доброго мультика «Ми з тобою однієї крові, ти і я». Слова цеглинки, з яких вона вибудувала довкола себе потужні барикади, і все одно залишилася беззахисною мов мовля. «Я йду до ванни. Бачу. Візьми трохи правіше. Олежику, я сказав, я йду до ванни, а не ми йдемо, бо понароблювали кутів. Я ж казав...» Правіше треба брати, з тебе п'ять копійок штрафу. Мій дім, де хочу, там розбиваю лоба. А я тобі цілих десять заплачу, тільки забрися звідси. Вже не твій. Що? Півтора метра за тридцять дві секунди. Б'єш рекорди, як дурний. Я думав, я один тут з глузду зсунувся. Бр. Ненавиджу холодну воду. А ще кого ненавидиш?» навидиш. А Влад перестав пирхати, поперся руками на чорний умивальник і, не повертаючись до гостя, прохрипів. Ненавиджу причепливих, не причепливих, а в'їдливих. А Влад кивнув головою і вирішив, що коли протверезіє, обов'язково розіб'є оте дзеркало над умивальником бо воно вперто транслює якусь пожмакану набряклу фізіономію замість людського обличчя. Та раптом, ставши добрим як пінгвін, він припав до нього щокою. Надворі потроху відкривала свою пащеку задуха, і він зрозумів, що коли протверезіє і детально пригадає, що витворяв учора, доведеться терміново напитися знову. А як у дівчині у спортивному костюмі? Яким їй видається вчорашній день? Владові почало здаватися, що він перетворюється на кригу. «Олежику, дай мені трохи часу».